Добре дошли на вечерния, на вечерното богослужение. Началото ще се справим и заедно ще започнем с 233-та песен. с помолим заедно. Небесни Татко, благодарим Ти за това, че ни обичаш, за това, че си засял в сърцата ни доброто семе на Твоето Слово, над истината за теб. Господи, говори ни и този час това, от което имаме нужда и нека нашите сърца чуят Твоя глас и нека в нашия живот се вият плодовете от Твоето Слово приложено. Молим се в името на Исус. Амин. Можем да седнем? Заглавието на нашите размишления тази вечер е за духовното родителство. как да бъдем духовни родители или как да градим моралният характер на нашите деца, а и не само на тях, на нас също. Живеем в свят, който се развива невероятно главоломно, но всички постижения на човечеството, в която и да е научна сфера, не може да компенсира онова Тотално западане, което е в най-важната част на живота, а именно моралната. Истинското възпитание не пренебрегва стойността на научното познание, но цени повече добротата от информацията. Светът не се нуждае толкова от хора с а, голям интелект, колкото от хора с благороден характер от хора, чието способности се управляват от непоклатими християнски принципи. Във всяко поколение и във всяка страна истинската основа и образец за изграждането на характера винаги е била една и съща, а именно Божият закон да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце и ближният както себе си. Това е великият принцип. Изграждането на характера е най-важното дело, възлагано някога на хората и всъщност никога не е било толкова важно, както днес, когато моралът е все по-дефицитен. Ако си представим, че всяко едно дете е един скъпоценен камък, скрит в една съвсем обикновена наглед скала, Можем да оставим това дете необработено. То може да премине а, през живота и такова каквото си е. Но с а, малко повече рязане, дялане, полиране от страна на нечи умели ръце, може да се, прави, да се прояви истинският му потенциал. Оформянето на моралния характер на детето означава да се отрязва и полира там, където е необходимо, за да се извлече скъпоценният камък в сърцевината. Моралният характер е свързан с добрите маниери, с отношението и уважението към хората. Той е точно обратното на егоизма. Означава живот според златното правило, а именно да се отнасяме към другите така, както желаем те да се отнасят към нас. Моралният характер, това са нашите вътрешни качества, мисли, чувства, желания, ценности, които от своя страна се проявяват в нашето външно поведение. Навици, предпочитания, думите ни, делата ни. Как да развием моралния характер? Всяко едно дете се развива независимо дали ние активно участваме в това или не. Но като се има предвид егоцентричното естество, с което се раждаме всички ние, всяко едно бебе, ако не се направи нещо за да се насочи незавялото дете в друга посока, Целият негативен натиск от връзници, от общество, от медии ще бъде твърде силен и той е твърде силен и то не би му устояло, ако не му кажем помощ. Този натиск е много голям и всестранен. Факторите, които оказват влияние върху характера са твърде много и нито един от тях не е маловажен. Както всеки от орган от нашето тяло е важен за функционирането на тялото ни, така и всяка една, всеки един от тези фактори е важен за изграждането на здрав морален характер. Нашата задача като родители е да помогнем на децата си да бъдат умни, да имат правилни наклонности, да изберат подходяща професия – също да разбират и да вършат правото, доброто, приемливото за Бога. По принцип съществува и фактора не само съобразяване с Бога, но и съобразяване със света, но е, за съжаление принципите, които обществото следва, със всеки изминал ден, все повече се е, разминават с божествените принципи и не можем на 100% да взимаме съобразяването с обществото за основа. То а, за нас, възрастните, е все по-трудно да спазваме Божията воля, а, камо ли да учим децата си на нея. Как да възпитаваме децата си да бъдат а, умни, добри, кротки, послушни, любезни, милостиви, любвеобилни, търпеливи, отзивчиви, трудолюбиви, и всякакви други такива благородни черти от характера, като са поставени в среда, в която царуват точно обратно гордост, себелюбие, алчност, егоизъм, э, гняв, поход, порнография, мързел, суета. И всичко това убилно полято с алкохол. Светът е захвърлил Божиите принципи, и си е измислил свой, само дето при, тех, при тях няма логика, справедливост, няма морал. Правата на човека е едно много хубаво понятие. Особено за нас, които са засегнати, за нас, когато са засегнати правата ни за свободно вероисповедание. Но раковите клетки на греха са навлезли и в това разбиране за права на човек в тази територия. Защитават се правата на тези, които практикуват проституция, хомосексуализъм, еднополови бракове, че даже и осиновяването на деца от такива брачни двойки. Скоро Бяхме свидетели всички по новините, може би няма за щастие никой да е бил свидетел на живо, как дадаха на ползване на метрото в София масово без Има ли право на свободна воля? Точно поради тези ненормални правила, много хора умират от глад и от болести, докато други тънат в такъв му помрачителен разкош, и пилеят несметни богатства за напълно незмис... безмислени неща. Един друг пример. Преди две седмици в Штатите беше финалът по техния национален спорт, американски футбол. Знаете ли, че цената на телевизионната реклама по време на матча е била 7 милиона долара за минута? Нормална среда за, за правилно възпитание на децата ли е тази? Тази, в която от почти всяка реклама, а те вече къде ли не са, се сблъскаш с откровен разват, разврат. Какво виждат с очите си нашите деца? И ние. Или какво чуват с ушите си? Също и ние. Какво сме принудени да дишаме? С какво сме принудени да се храним? Какво пием? Какви са заниманията ни? Каква е обстановката цялостната около нас? Стигнали ли сме до там, че така сме свикнали, че изобщо ни обръщаме внимание на тези много важни фактори за оформяне на моралния характер? Не само на децата, но и на самите нас, Даваме ли си сметка с какво ни промиват мозъците всички медии? И ние и децата ни свикнали ли сме с нещата, които в очите на Бога са мерзост? Ако погледнем профилите на бъдещето на църквата, нашата църковна младеж, не на всички, но на немалка част от тях в Фейсбук. Може само да ни настръхнат косите, какво отбелязват там, че харесват, че предпочитат, какви неща им правят впечатление, на какви неща могат да кажат се кланят. Влиянието на греха е пропило навсякъде, но с едно наистина ефективно родителско водителство и влияние на нашето дете може да развие моралната сила да казва не. Доказване на злоупотребата с вредни вещества, с предбрачен секс, с престъпност, насилие и всички други нежелани практики, които вредят на, на самата личност, вредят и на други хора и вредят и на предметите на собствеността. Започвайки от сега, от рано, ние можем да оформим съдбата на нашото дете. Този морален характер на децата, за който говорим, се определя от три фактора – влияние, информация и вътрешен контрол. Ще ги разгледаме по-отделно. Родителското влияние. Ние, бащите и майките, сме отговорни за ранното и по-нататусно възпитание на детето, за това от нас се изисква да бъдем напълно подготвени за тази своя важна задача. Възпитанието никога не би постигнало това, което би трябвало и би могло да постигне, докато родителите не осъзнаят напълно важността на делото и не се подготвят за великата си отговорност. Поради това, че се занимарява домашното благочестие, има толкова малко мисионски дух в нашите църкви. Децата са като гъби, попиват всичко, което е около тях. И важният въпрос е, контролираме ли какво попиват? Никой не оказва по-голямо влияние върху детето, отколкото неговите родители. Когато детето по връзниците му ще оказват силно влияние, както и учителите и другите влиятелни личности в живота му. Но никой няма да може да повлияе на посоката на детския живот така, както са го направили родителите през първите години от живота на детето, защото децата научават това, което живеят. Най-добрият изпит за християнството на един дом е изграденият под неговото влияние и характер. Имайки това в предвид, родителското влияние трябва да започне първо от очистване на собствения ни живот. Тъй като младите са заобиколени от толкова много посредствени характери, от толкова много фауш, нужно е думите, държанието и обноските на родителите да представят истинското и възвишеното. Децата, имат, децата много лесно откриват всяка престоленост, слабост или недостатък. Детето ще се превърне в наш огледален образ и трябва внимателно да получаваме самите себе си. Първата задача при оформяне на характера и моралната съдба на детето ни е да се уверим, че нашето влияние е положително. Какво виждаме в себе си, което бихме желали да видим в детето си през следващите му години? Не можем да променим историята си. Ние сме тези, в които ни е привърнало нашето семейство, но можем да променим себе си. Ако в живота ни има нещо, което не бихме желали децата ни да копират, трябва да се отървем от него. Трябва да се запитаме Какви характеристики бих желала да имат децата ми, когато пораснат? И след това да започнем систематично да работим върху развиването на същите тези черти в собствения си живот. Ето една интересна мисъл. Промяната на характера на нашата възраст е като промяна на пастротите на леопарда. За това ще е необходимо цяло чудо, но времето на чудесата не е свършило. Ние не можем да очакваме да станем като Христос, ако не прекарваме достатъчно време с Него, така че Неговото влияние да ни излъска. Както казва апостол Павел в Филипяни 4 глава 13 стих, всичко мога чрез Онзи, който ме подкрепя. Трябва да изискваме това обещание. Ако Павел е можел с помощта на Исус да направи всичко, ние също ще можем. Същата сила и днес е на наше разположение. Влиянието на брака. Съпрузите трябва да бъдат равноправни, грижливи, внимателни, постоянни, верни и състрадателни един към друг. Трябва да излъчват любов, като всеки един помага на другия. А причината за несъгласията, както в дома, така и в църквата, е отделението от Христос. Тайната на истинското единство в семейството и в църквата не е дипломацията, не е умелото ръководство или свръхчовешките усилия за преодоляване на трудностите. Тайната е в единството в Христос. Само така родителите ще могат да изпълнят Божието намерение за възпитанието на своите деца. Майката и бащата имат различен набор от характеристики, които са важни за подражаване от страна на детето. Когато единият родител липсва, детето понася значителна загуба не само във взаимоотношенията, но и в образеца наследване. Ето защо е толкова важно да укрепяваме брака си по време на критичните за възпитанието на детето години. Здравето на брака ни е пряко свързано с умственото здраве на детето. То се нуждае от внимание, както и брака ни. Една от основните сфери на морален опадък не е в областта на сексуалността. Когато бащите и майките положат основата на една здрава брачна връзка, това учи им на здравословно отношение към сексуалността и брака. Самотните родители, на които им липсва образецът за следване на другия родител, трябва да направят всичко възможно децата им да получат близки заместители на образецът за следване. Самотните родители могат да се справят успешно с ролята си, но това прилича повече на ходене по въже. Необходими са умения, посвещение, молитва и планиране. Когато двамата родители работят заедно в тази посока, са необходими същите неща, но родителството прилича повече на ходенето по греда. Пак може да паднете от нея, но не чак толкова лесно. Влиянието на бащата. Названието на бащата обединител е най-вярната дефиниция на понятието съпруг. Той е обединител на материалните и духовни блага на дума. Като законодател и свещеник, той упражнява авторитет, съчетан с смирение. Бащата трябва да е приятел с децата си да съчетава любовта с добротата, съчувствие, авторитет и твърда дисциплина. Вземяки участие в игрите и делата на децата си, бащата ще спечели тяхното доверие. Неко обаче не се ползва примера на един баща, който имал гениалната идея да разнообрази сина си от стоянието в къщи пред телевизора и компютъра, като го завел в... на големите м... електронни игри в мола. Когато бащите участват в възпитанието на децата, това оказва влияние върху развитието на моралния характер на детето. Има по-малка вероятност децата да се отдадат на насилие, има по-висок коефициент на интелигентност, по-добре се владеят и имат по-добра социална адаптация. Бащите също оказват значително въздействие върху развитието на ценностната система на децата си. Майките прекарват повече време с децата си, но моралният характер на бащата все още оказва мощно въздействие върху решенията на детето по отношение на религията и начина му на живот. Бащи! Двете най-важни неща, които можете да направите, за да осигурите здравословно развитие на характера на своите деца, са първо да живеете христоподобен живот и второ да обичате и да изразявате любовта си към майката на децата си тотално, страстно и с разбиране. Не само ще осигурите здрав мъжки образец за следване като съпруг и баща, но с присъствието си и с отношението си към съпругата си, вие ще насърчите женствеността на дъщерите си и мъжествеността на синовете си. Влиянието на майката Първият учител на детето е неговата майка. През периода на най-голямата възприемчивост и най-бързо развитие, Неговото възпитание е предоставено до голяма степен на нея. На нея е даден първия случай за оформяне на характера към добро или към зло. Светът е припълнен с покваляващи влияния. Модата и обичаите оказват силно влияние над младите. Ако майката не изпълни длъжността си да наставлява, ръководи и ограничава децата си, много лесно, децата и много лесно ще възприемат злото и ще се отвърнат от доброто. Нека да обърне внимание на наставлението, което Бог е дал в Словото си, че ще й се даде нужната мъдрост. Последният фактор от семейната среда, който оказва влияние върху моралния характер на детето е даващият лош пример родител. Може би си мислите, мога да очистя живота си, но как да контролирам негативното влияние на другия родител? Вие не сте отговорни за чуждото поведение. Ако другия родител оказва вербално или физическо насилие, ако поценява и унижава детето ви, вие имате отговорността да го защитавате. Не си заравайте главата в пясъка с надеждата, че насилието ще отмине. За доброто на детето си потърсете професионална помощ. Ами ако другия родител води порочен начин на живот, може би той или тя опитва наркотици, хазарт, алкохол, тютюнопушене, порнография, хомосексуализъм или им извън брачна връзка и вие не желаете детето ви да бъде изложено на такова влияние. Ето няколко насоки. Защитете това, за което сте убедени, че е право. Вашия пример е много важен. Може да не сте в състояние да контролирате спорните влияния, на които е изложено детето ви, когато е с другия родител, но ако знаете, че то е лошо, не допускайте мълчанието ви да го оправдае. Изразете несъгласието си с поведението, но не подкопавайте авторитета на другия родител. От генетична гледна точка детето ви е част и от двамата. Когато критикувате другия родител, идентичността на детето страда. Например, да кажем, че и е партньор пуши. Тъй като пасивното пушене убива, поддържайте стаята на детето чиста от в дим и след това кажете на детето си нещо от рода на «Вярвам, че пушенето е опасно, защото е много нездравословно». Твоят татко има един навик, от който му е трудно да се отърве. Нека се молим Бог да му даде сили да откаже цигарите. Твърдите ни християнски принципи не трябва да отслабват, а да стават все по-силни и непоколебими, колкото и е да се противопоставя партньора с лошо влияние. Не трябва да позволяваме на такъв партньор да отвлича мислите ни от Христос, защото Божите изисквания са на първо място. Вторият съществен фактор за развитието на характера е информацията. Вие сте най-добрият източник на информация за детето ви, особено в началните му години. Не можете да започнете да говорите с, такъв, с какъв човек да среща дъщеряви, която, която вече тинейджерка и е, е лудовлюбена в главатаря на местната банда. Започвате да говорите, когато е още съвсем малка. Още от най-ранния проблясък на съзнанието му, детето трябва да се учи на любов и почитание към Бога. Както и да гледа на себе си като на Божия притежание. Чрез всеки познат предмет от неговото обкръжение, мисълта му трябва да се насочва към Създателя. Когато едно дете е малко и обича да следва някакъв пример, когато аз бях в детската градина и в началото на, на училището, всеки си имаше герой, Няма ли да е хубаво вашето дете да каже, а моят герой е Исус Христос и той побеждава всички? Уроците на въздържание, себеотрицание и себевладение трябва да се предават на децата още от бебешка възраст. Само след такова внимателно възпитание ще се създават правилни навици. Така децата ще бъдат подготвени за изкушенията с които ще се сблъскват и в училище, и в работата, и навсякъде. Те ще са обещали пред самите себе си, че независимо колко голямо е изкушението или заплахата, те няма да отстъпят. Ще са научени на примерите Сиосиф, Данаил, Сидрах, Мисах и Авдинаго които устояха за правото, дори ако това е означавал да умрат. Нека думът ви е място, където членовете на семейството постоянно да си припомнят важността на моралните ценности. Нека в дума ви се напомня кое е истински важното в живота. Ето едно обещание. Тия думи които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилежно чедата си и за тях да говориш когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Два пъти дневно събирайте семейството си и се покланете на Бога, както са правили, правили израилевите семейства при сутрешната и вечерната жертва. Отделяйте време, за да запознаете децата си с един любящ Бог. Не може да очаквате от децата си да установят връзка с Бог, когато не познават или от когото се страхуват. Отделянето на време за богослужение прави впечатление на децата. Тези деца проявяват интерес към следване на религиозните убеждения и ценностите, на родителите си и устояват на такива изкушения, като злоупотребата с наркотици и алкохол. Вътрешен контрол и способността да казват не. Всички основни фактори са изключително ценни за развитието на характера, но най-важен от тях е вътрешният контрол. Може да откъмнат да оказвате добро влияние и да давате на децата си добра информация, но ако те нямат вътрешния контрол да казват не на изкушенията и да на положителните морални решения. Вашето влияние и информация не струват нищо. В основни линии характерът е крайният продукт от решенията, които човек взема. Да се сетим за печалния пример с Самсон. Физически той беше най-силният човек на земята. Но по отношение на себевладението, благочестието и твърдостта, той бе измежду най-слабите. Мнозина бъркат силните страсти с силния характер. Но истината е, че този, който е движен от страстите си, е слаб човек. Истинското величие на човека се измерва със силата на чувствата, които той владее, а не със силата на чувствата, които владеят него. Докато децата считат, че родителите им контролират живота им, те няма да почувстват нуждата от упражняването на самоконтрола. Ето защо е толкова важно още в ранните им години да се уверите, че децата ви разбират, че са отговорни за своите мисли, поведение и емоционални изрази. Не позволявайте на децата си да ви обвиняват, ако трябва да понесат определени последици. Те са можели да изберат да постъпят по правилния начин. Не позволявайте на децата си да извиняват поведението си поради нещо, което вие сте извършили в миналото. Не позволявайте на децата си да извиняват своето поведение, като обвиняват другите. Не защитавайте прекалено децата си от неща, които би трябвало да са тяхна отговорност. Колкото по-рано им позволите да вземат подходящи решения и по този начин да изразнат, да изстрадат или да се насладят на съответните последици, толкова по-силен вътрешен контрол ще развият и толкова по-отговорни ще станат. От началото децата взимат морални решения възоснова на това дали ще бъдат наказани или наградени за извършеното. Следващото ниво при вземане на морални решения се основава на това дали даденото нещо е добро или не. Дали това е нещо, което добрите момчета и момичета правят? Дали родителите ми ще го одобрят? Ще бъдат ли доволни от постъпката ми? Починяването на правила на важен авторитет е следващото ниво. Извинете. Ако мама казва, ще го направя, нашето семейство постъпва по този начин, значи е правилно. В нашата култура се постъпва така. Проблемът при взимането на морални решения на тези общи, ниски нива, е, че няма последователност при определянето на дадено нещо за правилно или неправилно. Ако не се наложи наказание или не се даде награда, детето постъпва по своя си начин. Дали добрите момчета и момичета постъпват така, зависи от възрастта, ситуацията, и културната група. И ако се обръщате към даден авторитет, за да определи добротата, какво ще стане, ако следващата авторитетна личност при подобна ситуация поступи по различен начин? Децата, които са оставени да вземат морални решения възоснова на гореписаното, срещат трудности при изработването на морален гръмнак. Нямат стандарт за който да се хванат, затова е лесно да вършат онова, което им е приятно. Или се колебаят напред-назад в зависимост от това с кого са. Когато човек се контролира от външни сили като наказание, награда, репутация или други авторитети, няма почти никаква възможност или нужда за развиване на вътрешен контрол. Дали постъпва правилно или не, ще зависи от това дали е достатъчно външно мотивиран или не. От друга страна, децата с висока морална интелигентност са вътрешно мотивирани от убеждение. Това убеждение се развива с практиката на вземане на морални решения, основани не на гореписаното, а на принципа. Можете да им се доверите, че са морално отговорни. Три основни принципа при определянето на морално правилното поведение ще разгледаме. Не вреди на самия себе си, първо. Второ, не вреди на останалите. И трето, не вреди на предметите. Когато децата ви порастват, освен с тези три основни правила, вие трябва да ги запознаете с АБВ-то на вземане на морални решения. Това са въпроси, които трябва да се зададат при всяка ситуация, за да определят дали дадена постъпка е правилна или погрешна за тях. Да разгледаме някои от тези въпроси. Какви са мотивите ми за да желая това? Ако това е бунтът, приемането от страна на връзниците ти, доставянето на удоволствие за самия теб, очността и чувството за собствена важност, помисли си пак. Това сигурно не е добро решение за теб. Ще се притесня ли, ако Исус или майка ми, или пастора ме видят? Ако да, по-добре не го прави. Моментното ти удоволствие ще се върне и ще те преследва. Това може ли да доведе до създаване на постоянен навик, който да не е добър за мен? Мога ли да контролирам поведението си или това се е превърнало в навик, който контролира ума и постъпките ми? Стой далеч от постъпки, които са се оказали пристрастяващи за другите. Ти също би могъл да се пристрастиш. Това противоречи ли на библейските принципи и християнския начин на живот? Неморално и незаконно ли е? Тоест против Божия и човешките закони ли е? Това противоречи ли на стандартите на църквата и училището, които съм избрал да посещавам? Ти имаш моралното задължение да спазваш правилата, с които си обещал да се съобразяваш. Тази постъпка може да не е погрешна в друго време, но ако църквата и училището, които посещаваш, я забраняват, ти имаш морално задължение да се починиш. Тази постъпка има ли нещо общо с сатанински практики, философията New Age или окултизъм? Дали постъпката ми е против Христос или е за Него? Много деца се включват в сатанински култове, само защото си мислят, че могат да си играят с огъня и да не се изгорят. Не могат. Избягвай всичко, което е свързано с сатанизъм. Какъв пример ще дам на другите? Ще се гордея ли, ако другите изберат да постъпят по същия начин, следвайки моя пример, Постъпките ми могат ли да накарат някой друг да се препъне? Морално отговорната личност е загрижена за примера, който дава. Хората са скъпоценни. Не прави нищо, което би могло да отклони другите. Как тази дейност ме приближава при Исус, който ми е осигурил небето? Дали това подбужда желанието ми да изследвам Библията си и да се моля? Дейността сама по себе си може да не изглежда погрешна, но ако тя пленява ума ти, така че да не ти се иска да отделяш време за духовни неща, тя очевидно не е добра за теб. Това помага ли на другите? Това подпомага ли доброто? Кое е добро? Филипияни 4,8 предлага един добър съвет. Най-после, братя, всичко, що е истино, що е честно, що е праведно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Не позволявайте на ценностните конфликти да разрушат взаимоотношенията. Много малка е вероятността децата ви да израснат със същната ценностна система като вас. Тя може да е подобна, но дори най-малките различия могат да причинят конфликт. Когато се появи сблъсък на ценностите при по-големите деца, вземащи собствени решения, независимо от ценностната ви система, бихте могли да кажете. Онова, което искаш да направиш, противоречи на ценностната ми система. Но ти си достатъчно голям или голяма, за да определиш собствените си принципи в живота. След като обясните защо цените, дадено нещо, може да добавите. Надявам се, преди да вземеш решение, внимателно да прецениш защо държа именно на тези ценности. За да бъдат колкото се може по-малко конфликтите конфликтните моменти между вас и децата ви, трябва да развиете повече ценностни черти, в характерите им, за да няма големи различия между вас и тях. Как може да стане това? Бенджамин Франклин имал интересна програма за изграждане на характера, която бил разработил за себе си. Бихте могли да я адаптирате към вашите деца. Тя се състояла в това – Продължение на 13 седмици, всяка седмица се подчертава дадена черта от характера. Той повтаря този план всяко 3 месече, така че едни и същи 13 черти от характера му да се подсилят поне 4 пъти годишно. Следва адаптиран вариант на плана на Франклин. Изберете 13 черти от характера, които желаете децата ви да развият и всяка седмица се съсредоточавайте върху отделна черта. След 13 седмици, едно-три отново, отново започнете да работите върху черта номер едно. Ето някои черти, за които бихте могли да помислите. А те са именно вярност, подреденост, самодисциплина, щастие, упоритост, честност, задълбоченост, отговорност, уважение, ентусиазъм, смирение, мир, съдействие, полезност, щедрост и служение. Разрешаването на конфликта в ценностните системи между вас и децата ви ще се определя от четири неща. Колко здрава е положителната основа за тази ценност още в рано детство. Разумността на ценността, дали детето я разбира. Колко близка е връзката ви с детето. Влияние на други важни фактори, включително личности от медиите. Посветете детето си на Бог. Един от най-значимите духовни ритуали, които бихте могли да извършите, е посвещението на детето ви на Бога, така както Анна посвети Самуил. За това дете се молих и Господ ми изпълни прошението, което отправих към Него. Затова и аз го дадох на Господа. Пред всичките дни на живота си ще бъде посветен на Господа. Както посветение на Господа Самуил беше светлина за света, така трябва да бъде и с нашите деца. Но преди тях смение. Ако семействата на християните бяха изградени правилно в религиозно отношение, биха упражнявали мощно положително влияние. Истината изживяна в дума, се проявява в безкорисна работа за другите вън от дома. Този, който живее християнството в дома си, ще бъде светлина навсякъде. През годините продължете ритуала да възлагате духовни благословения на детето си, като патриарсите са благославили децата си. Много родители следват еврейския ритуал да благославят децата си в началото на всяка събота. Молете се за Божието ръководство. Оформянето на характера на детето ви е отговорност с вечни последици. Спомняте ли си Маное, който беше оплашен да не допусне някаква грешка във важното дело, което беше поверено на него – и съпругата му. Неговият въпрос към Бога беше как трябва да се направлява детето и какво трябва да прави то. Когато не знаете какво да правите, питайте Бога. Той обича децата ви повече от вас и им желая най-доброто. Молете се за защитна преграда около тях.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 ще се отвори. Има ли между вас човек, който ако му поиска син му хляб, ще му даде камък или ако, ако поиска риба, ще му даде змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече отец ви, който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от него». И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците. Едва ли има тема от цялата Библия, която не е обсъждана от този анвон? Но колкото и добре да сме информирани, толкова сме склонни към забравяне. А, може би и към умишлено непослушание. А, това, за съжаление, беше нещо нормално за Божия народ, още от древността. Основата на която нашите деца градят своя характер е нашия личен пример. Те ни наблюдават много внимателно, Тол толкова, че ни въобще нямаме представа за това. Виждат какви сме в дома, какви сме в обществото, какви сме в църквата. Виждат дали имаме за всяко едно от тези места различен език, различно поведение различен външен вид, различни вкусове. Може да се направи една отделна тема за всеки един от тези фактори. Представянето ни сега е ограничено от времето с което разполагаме. Впрочем, какъв пример даваме на децата си, ако сме от тези а тях ги има в църквата, които открито недоволстват и мърморят. ако времето на службата прескочи единия час. А в същото време не ни е проблем да стоим пред телевизорите или пред компютрите с часове. В какъв, какъв дух възпитаваме нашите деца? в дух на желание и доволство да бъдат в Божия храм. Искам тук да добавя още един личен пример, с който се сблъсквам като родител. Но малко предистория, като разпространяващи здравната реформа, няма да коментирам дали я изпълняваме. Ние знаем, че много важна предпоставка за изграждането на правилен морален характер е овладяването на апетита. Навикът на самоконтрола трябва да бъде изграждан в децата още от най-ранна възраст. Сатана е изобретил твърде много съблазняващи неща, които определено не фигурират в Божиято меню за нас. И за нас, и за нашите деца е много важно да не консумираме а, възбуждащи храни и напитки. И ако трябва да конкретизираме, може да споменем кафе, бял хляб, шоколад, всякакви захарни и сладкарски изделия, силни подправки, кока-кола. Има ли някой от нас, които твърде много обичат а, в менюто да има мръвка или, или ако няма мръвка, храната не е храна. Това определено неща, са неща, които градят здраво тяло. За духа няма да коментираме. Но как аз Идваме до личния мой случай. Как аз да града в детето си а, такова възпитание, като се намират добри хора, също и в църквата, които са приели за свои, да не казвам дълки едва ли не, че като видят малко дете, трябва да му дадат бомбонче, шоколадче, дъвчица, чипс. Призовавам ви, мили хора, питайте първо родителите дали може, но идеалният вариант е да се откажете от тази практика, да давате на децата такива неща. Те нямат нужда от тях. Обръщаме ли внимание и на най-дребните неща? Както Бог е съвършен в това, своята сфера, иска и ние да бъдем съвършени в нашата. Ако ние сме загрижени за изграждане на морален характер на нашите деца, а трябва да сме, то нужно е да си зададем следния въпрос. В какви условия за живот моралът се развива най-добре? Коя е най-подходящата среда? Трябва да има основа от където да се започне. Къща не се гради от покрива. По този въпрос Бог е дал много и конкретни наставления. Четем в книгата Дом и семейство на страница 120-121. При избиране на дом Бог иска преди всичко да вземем предвид моралните и религиозни влияния, които ще заобикалят нас и нашите семейства. Когато човек се избира местожителство, нека неговият избор се ръководи от тази цел. Не се оставите да бъдете ръководени от желанието си да трупате богатства или пък от изискванията на модата или от обичаите на обществото. По-добре вземете предвид това, което води към чистота, простота, здраве и към истински ценните неща. Вместо да живеете там, където могат да се видят само човешки дела, където чрез гледане и слушане се пробуждат лоши мисли, където постоянният шум и липсата на спокойствие уморяват и дразнят, идете на място, където можете да се наслаждавате на Божиите дела. Навсякъде в Словото виждаме Божия план за хората, който е живот след природата в труд и смирение. По-добре децата ни да са изцапани с а, пръст, отколкото да са изцапани с грях. Едното се ми е много по-лесно за разлика от другото. Физическото бездействие също намалява не само умствените, но и моралните сили. Затова подрастващото поколение трябва да бъде ангажирано с дейности полезни и за тях, и за околните. Като защитно средство против злото, за етостта на ума и тялото с добро е много по-сполучливо отколкото безбройни забрани. Божият план не е бил хората да живеят в градове. Защо? Много наброй хора, наблъскани на малка площ, в многоетажни сгради, дишащи мръсен въздух, постоянно изложени на опасността от различни зарази, изнервени, напрегнати, рубуващи на сатанински правила с извратени разбирания за хубаво и добро. Как да възпитавам детето си в среда, която се управлява от девизи, като живей за мига, изяш или ще бъдеш изяден, бъди в крак с модата, прави безопасен секс, яш пи и се весели и така нататък. Сигурно някои от вас вече си мислят, че е, представя нещата преувеличено, необосновано. Ето какво е казал Господ по този въпрос? Цяла глава има в е, книгата «Дом и семейство» отделена на това. Не е по Божията воля народът му да се заселва в градовете, където има много шум и напрежение. Това трябва да бъде спестено на децата му, нас, защото бързината, блъскането и шумът вредят на целия организъм. А чие е тялото наше или на Бога, храм на какво е то, Градовете са пълни с изкушения. Нещо точно за децата. Трябва да планираме работите си така, че да държим нашата младеж колкото е възможно по-далеч от това осквернение. А ние правим така, че точно в средата на осквернението слагаме нашите деца и полагаме някакви невероятни усилия да изграждаме в тях морален характер. От това по-ясно становище не може да има. Няма как аз да изграда правилен характер в детето си, ако той е подложил на пагубно влияние. <към> не може да стоя в компанията на пушачи и да искам аз да не замириша на тютюни дим. Това е невъзможно. Ще се измириша. Да си припомним примера с Лот. Цитат от патриаржа си и пророци. Когато влезе в Судом Лот, напълно мислеше да се опази от нечестието и същото да заповяда на дома си, но решително не успя. Заобикалящата го поквара отслаби вярата му сред неверието на този богат и красив град. Града изглеждаше много добре и беше много привлекателен. Резултатът го знаем. Лишен от имота си, загубил а, жена си поради собственото си поведение, загубил част от децата си в унищожения град и а, а, посрамен целелите оцелелите си дъщери, които ги беше възпитавал в покварна обстановка. Изводът е излизане, решително отделяне от безбожните, Бягство за живота си. Както беше рецептата при Ной, при Лод, при Божия народ, когато беше обсадено Иерусалим и както трябва да бъде и в последните дни, в които ние постоянно казваме, че живеем. Трябва да бъдем като Енох. За него се казва обезпокоен от нарастващото безчести, нечестие на безбожните и страхувайки се, че тяхната неверност може да понижи неговата почтителност към Бога, той избягваше постоянното общуване с тях и често прекараше много време в самота, отдавайки се на размишление и молитва. Разбира се, каквито и старания да полагаме дори да сме най-успешните родители, в смисъл на правилно прилагане на всички изисквания, които Бог има към нас, няма гаранция, че децата ни винаги ще правят това, на което сме ги учили. Те не са работи, имат, работи, имат собствена воля. Те ще вземат своите решения и ще женат последиците от тях. Напълно наясно сме, че с тема. Не можем да изчерпаме а, и да отговорим на всички въпроси, да дадем рецепти за всяка една ситуация, но можем да ви провокираме да започнете да, да пожелаете да търсите отговорите на тези въпроси. А тях ги има, защото Господ не обича и ни ги е дал. Само трябва да ги потърсим. И рецептата е, че ще ги намерим когато да ги потърсим с цялото си сърце. Надяваме се да сме били полезни. Говоря първо за себе си като родител, като личност, която трябва да се изгражда. Още твърде много. Нека Господа ни помага да се стараем в най-дребните неща, които Той иска от нас да бъдем такива, каквито Той го желая. Понеже времето напредна, в края няма да пеем определената песен, а ще се изправим за една молитва, за което призвам брат Божидар Тончев да го направи. Господи боже. наш и в края на твоя... Ние отново отправяме нашите победи към Теб, за да ти скажем безкрайната си благодарност за това, че сме живи и здрави, за това, че можем да Ти хванем, но и за това, че Ти си създал на тази земя семейството една цели система, която ни учи да бъдем добри възпитатели, за да можем да следваме Твоите бащински принципи. Молите да ни благословиш като семейство, църква. Моляте да ви благословиште семейства. семейството. Моляте да благослушат особено тези млади родители, които възпитават младите и дичица. Дай им сили, давай им мъдрост, давай им постоянство и търпение, за да могат да изградат в тези крепки душици, нези християнски характери които са необходими за този свят, изпълнен с дърмина. Ние знаем, че ти си по-силен. Ние знаем, че когато ти си от към нас, никой не може да стане срещу нас. Вярваме в Тебе и в Твоята бащинска закрила и помощ. Настъпва една нова седмица, изпълнена с неизвестностите. Молете, земи всички в Твоите ръце. Амин. Амин. Пожелаваме Божията закрила на всички нас през новата седмица.